بسم الله الرحمن الرحیم باب فی خيار المتبایع عینی دے په بیان د خيار د متبایعین د متبایعین مراد بای او مشتری بیا چین په دې کې کله کله خيار اقسام دي د خيار شرط چې مثلا بای موشتری باندې او شیخ ارسئی موشتری وته یره جواب خدمه هماله بدرې او رضی اختیار دی دیمه مسدایج بری بری او رزکی دنه دنه موشتری دا به ختمه ای نو ختمه ولېش برابر خبره ده کبای پدی پسخ رازیوی او کرازی نه وی او که مشتری اوسیز د دا بایینا هستو باییویتک دا خرص پیکما او دمره قیمت شو خودریوری زمان دا بار اختیاری نو پتیوریز که دن ندن نا که بایی دا بیا ختمین و ختمولیشی بغیر د رضا دا مشترینا دیتا خیاری شرط و دوی مخیاری آیب دین خیاری آیب مقصد داده چه او کسو یوم بیعا مشتری بان لی بیعا و او باقي وته ابن او خو نو څو خپل سپارکي مشتری چولي د نهه بره وته نو کاغل کال پس امره وته نو دې دغه ما بیا واپس کولای شي ما یې یو حدیث دی چې بای خرڅ پر چا راکوي ګورا او ګمیا په کیسه ما سره نوور ته جوړ نیمه اوس که وځات سه مې افکارې او ستانه یو په مليس کې ویل شي خو زما د ترسبري مې زموار به نه بیره خبر دا چې سینه نه ده او کلب دې په دیوانې چې م بیا به ورته اخته درم خیاره رؤیتې خیار رؤیتم دا سوي چې یو بای په شتري باندې یو م بیا خرڅ کړی وي او ومنځکی یا قطامشي چې جواب کبودوشي په دیو کې یو داووې چارې څخه به داسې اسیس انما د لیدرو نه پص مسرل مشتري وای چکور هوتاب ما باندې را خرص کو پېښتماباد کی بغدادا خزګې نه موندل چې اته ماته کومې فطنوو پروګه اې او کنه را سي نه را نو د لیدرو چې ویلې دا وب خینان بیا هم مبيارت کو شي ولورم که څامل خيار دي چې اغي ته خيارې خيار مجلس باندې امام شافعي احمد قائل قيام ابو حنيفه او بن ابي قائل دې حديث کې داراله المعتبياني كل واحد منهم بالخيار چې بای او مشتري هر واحد د دې داونه په اختیار دي على صاحبه وصاحب طالبانی مالم طریقات تر سو پوری چې دا دواړه جدا, جدا شو نه دي ان خیار اختیار مگر چې بیا د اختیار وي اوس د دې مقصد سره احاديث نو کوم علما چې اختیار میجلس لريخه اختیار میجلس مقصد ده دې پڑی مجلس کی او سڑی پبل کسڑی باندی ما بیاخر سکرا ایجاب قبول اوشو چې دا رکنین د بیعی دی لیکن دا بایی او مشتری پڑی مجلس کی ناسی مجلس ختم کرن نده نو کمسو چه قائلی نو اغووائی چه دا مجلس تختیطام نمخ کی مخ کی اگر چې ایجاب او قبول شوئے دے و هر واحد متعاقدين له اختيار شديد بسخه كولد طبيعي بغير ده اختيار ده اخر امام الشافعي سوا مسوي امام محمد سوا مسوي قبول بندی لازمیگی پا خط میدل دمیجلس او چه مجلس ترسو پوری نی ختم شوید بیاد تام داخل لازم نادن نو کم خلق چه داخل نمانی امام ابو عانیباو مالک شو نا او را دی حدیث ماندازی کردی چه بایی او مشتری هر واحد در وخیار دیو وصوحیب خپل باندی لديم اقصد دادی چیروکن دا بعی دو خبری نیو دی. ایجاب دیو دا قول اول متعقیده نتویی ادویم قبول دیو دا قول سانی دا متعقیده نتویی مصران باییوی دا سیس پا زمان واخر دا ایجاب شو مشتریوی مواقعستونا دا قبول شو که مشتری وی داسیز مال را دا ایجاب شوه بای مادر پندات شوه نو ایجاب ویری شي قولی اولله متعاقله او قبول ویری شي قولی سانده متعاقله نو تام نو په دې بای مشتری کی ار یوچی ایجاب کړی خدابل طرف نشي قبول نه شوه هر واحد له اختیار شته کد دې ایجاب نه واپس کیږي دین واپس کیږي کد دې یی خپل ایجاب نه واپس کیږي دین واپس کیږي مثلا بای ویلو چې دا کتاب می پتا باندې 500 کو مشتری لا قبول نه نه کړي د قبول نه مخ کې بایخه جره خبره ما کړو دا کتاب خرڅولو ته جوړنه نباس ٹھیک دویلش یا مشتریوی چلگا تواب ما بانی دا موٹر سے گل پا پچاس ہزار روپئی را خرس نکی خو بے چلوستا ہو کارتا اوزانی برابر نه لکے کب میں نگو پچاس ہزار روپئی بانی دا موٹر سے گل پا پچاس ہزار نو دیده کې داغ ایجاب تی دی چې بیاو مشتری کی هر واحد د دې دواړو نه پخا کې جناب کی خيار دی مالم یب طریقه تر څو پوری چې اعتراض د دواړو نه راغله سمانا چې دې جوابو کوبل قبول نه کړي کدی جوابو کوبل قبولو کو خبري واو ختراوخته مخکې یو جانب خبره واه څه بیاو کڅ کړو بل نه وکړ اوس چې دې جوابو کوبل قبولو کو خبري واو ختراوخته دا دا هغه ته ووتو دا هغه نو پدې سره اوس تر یو په من کې اختیار ختم شو بیا تام شو لازم شو کدا مانان د ریحادی سوچي نو پدې کې بالکل اختیاري مجلس اړو چرته تصورم نه راځي بلکې موږ ولاده چې دا حدیث بیا د اختیاري مجلس په تردید کې لري څه لیکن پدې توجیه باندې دا اشکال راځي ابتراق چې ذکر شنو خلق په عین ابتراق د فقدان او اهد او دغه د اقوال باندې محمول د دې چرته د سمسارشته چې د لفظ ابتراق په ابتراق د اقوال کې استعمال شوی ممتاز پور ته جواب کوي چې اوشت قرآن کې الله فرمای او يتفرقه يغني له كل من ساعته او کچرتا تفاروق کی هر واحده د زوج او د زوجینه نو غنیمت کړه الله هر واحده د خپل مهربانه پر اختیار د دې د حکم تفاروق ته د طلاق سره دی او تلاق د تبینی د اقوالونه کې د اقوالونه او سرورمدازی تاییدا د تاریخ برښتا او جون کینور شواضی حنبلدی اغه په فاروق د ابدانو باندې محمولي ناغه مال متفرقه ده معنا کوي اغه دغه ظاهری معنی کوي شبای مشترکی هر واحد ده چې ارزی دی قبول شو نه ده الا به الا د دې سسنا محشی دا نووی رحمه الله فقاول ذریستثناء درې مقصدونه بیان کړل یو مقصد دا بیان کړي چې بای او مشتري ار واحده اختیار دي تر سو پوری یو تفرق نه کړي الا به اختیار مگر هغه بای چې پاکی تخاير وي تخایور پکې وشو نو کدیو ته پروخ بین نام دې کړه خو یارې ختم کړه تخایور مقصد دا وې ورو چې دیو بیا تام کړه په اجاب قبول باندې اجاب قبول وکړه چون کې مشکې نسته نو بای مشتری ته ویل کې کړهسته ختمه نو غره وسره ته وای او یانه بس زیر رستان ختمونه. او مشتری بایی توویت. تام رات وویت ختمه نگوره واس رات وویت. او برز اگی پروگرام بایوینن زیر ختمونه. نو کمینجاست دیو نام نه ختم شوه. چون کې دیو تخاییر وکلو لگو. سی وکلو کانو? هاری و بل اختیارت. ورکلو او اختیار دیسی شوید چی دیوی من بیان بس قائم ساتو ختمه وینا. او اس خیار مجلس ختم ش دا توجیهات په امتحان کې راشي به تخيير 보면은 په شي دوه مقصد ته دین او ویسه د بیان کړه چې دینه مراد ده چې باهي مشتری هر واحد په اختیار دي تر جدا شونې الا به ال مگر هغه بیا چې سوق پکی شرط د خيار ولري د خيار چې هر وایي یو وی چا راکد سر به کوو ورخيار میجلس بنئ به کوو مکو سم نه خيار میجلس بنئ نو چې دا شرط ته ولګو نو بیا شری میجلس ختمي خو نو وی سي وایي دا اچاپه پنځ باندې پس داتې نه مونږه شرط په bæ کې لګول جایز او چون کې زمند شوي په پرېدو نه ابتدا شي شرط لګول پر bæ کې جایز ندي چې اغا ده بيده مقضیات نه خیراب کیږي د بيده مقضیات نه خلاف ته نکته دغه په کې خيار منده ثابت او دغه بلحذا اوځم په دې طریقي چې بیا نشته کېږي د کدا شرطي پاتیدې وبیاي چې څوک دا ځا او پنځبانی دا شرط ولګې نو بیا خياره می جذسو بل نهست خياره ختم شته درې درې مقصد لري باردا بنکلې بایو مشتری هر واحد دوانو په خيار دی په خپل <سؤال> صاحبانی تر سوچ نه جدا شي الا به الخيار مگر اغاچی به اد خياري شرط واچي به اد سيبي چې به اد شرط وي اه ختم شي خو بجته چا ده پارا خياري شرط ته نو بیا هم پس کوریش ته باید پره یې شرطونه په څه کولې شي پر دې ته یې شرطونه دی لري مقصد نه یات لري یاد شو یا یو یې یوه کله حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا احمد بن مليبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم یو یو پرې دوهونکي صاحب اختیار تغورک دې سره د اغتوجي دا یی چې کوم امام نووی سي اوله کړو ته تخايرو چویلو تخاير ته وځي دایې پرې لپسر کی وی خپل صاحب ته تخوخ کا کله کبه خدمت کا کننو چې دمې سکو مدغه وخت بیا د خدمت خاري بین مجلس دا حدیث, حدیث کوم ذکر شو د امر به شیب او بی نو پدې کې ا توجیهاتو کې چې کوم دریت توجې تاس ته شو کنه درې م توجې الا بیل خيار مگر که څوک شرط ورګي نو دې کوم اغیت اې دې الا ان ته کوه سبقه خيار مگر کدا ما ملد خيار شرط ولا يحل لون لهلل الذي باريو بارق صايب او دي جدا جدا قال صاحبنا خشيت استقه له ذا وجد يريد ذنا في سهم ددب طلب قال يوكي ذنا ده حديثنا ده احنا بود مسلك طيب کی بری طریق ی مقاله رستبرشی دا طلب د پاسخهولو د بیا دی چې بیا تمشي او ترمنې دوه پس څخه خدمت نو کچر خیاری میجلس وې کچر ته سوي خیاری میجلس کو دا من چې دا اختیار حاصلې چې به ختمه نېبهې خالص ضرورت و لکه جاره خدا دغه حاصل به به به دي خالص د غرض د یو زرباصی ربل و او ښکته ثابت ته ختمه ولوم دغه به خالص ضرورت را دي وایګا نه نشیننده راځي نو دې پته ولګي بیا تام شاو دا لازم شاو ذکر وو د یری نه سر او ده سی امام بخاری و حدیث نقل کل ده اغینام ده ایماؤ ده امام ابو حنیپا ده مسلکت ده اید کی ده ابدالله بن اومد روایتتی جنبی ری صلاة و سلام ده جوان او خاغسته و ریس او بي جوارستون سري نبي الرسول ابن عمر تہیب کلوه باد شिरा قبل ايب طريقا لقب شيران بس مخ كده او د دې احادیث په خپل معلوماتا چیک چر تا خیاري مجلس وي نو بيو ته اهدل متى عاقدین تصرف په دې بيا کې نسته مخکې دا خدمتې درته ماجلس ته نبه السلام به دې کې څنګه تصروف وکړو د هې به تمې د خدمتونه مخکې یې تاسو د دې نامعلوم شو چې خيار یې مجلس څه شي نه ده کنا تصروف باندې کولې نه به السلام بدا غما بيعاكي دم د دخط ميدونه مخك مخك مخك تي وقلن دي علمت <متحدث> احكارك لا تي خبر دار شيء تي خياري مجلسا مجلسا مجلسا مجلسا وايه قارا حتى سنان مستقضون قارا ابلو ادید دنم عباد ابن نسیب در ایم غذا کولا یو غذا زمانگ دا پارا دا کشتایی کدیو تریو یو زی که مانگ دو زولو کلولو نمگیو صاحبو اغاق پل اس خرس په بچاباندی فغلام سرم بیا نیو دوانا پدر اگذی که اقامتو <متحدث> کو باقی مان دو دریو او دیو د غشبا هم چه بلا رز کلس هرشو دا دیشو او د کوچ تم نه زده شو قامه الہ فرسیه بای باظرو په طرف دخل اس یسری جو په زین خولو فنه د مخ پیمانه شو فاتر رجل نو مشتري راغه واخزهو بالبيع او اسه ونیو په بيسر دخل مغاسته فابر رجل انکارو کو بای با ایت په دور کولو د اسنه الیهی مشتري تا ته غړا جوړه شو د <سؤال> دوهنی وي چې به نه وبانه کا ابو برزۍ زموږ تاسو مينکی حاکم <سؤال> ابو برزۍ صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم د دوهنو د ابو برزۍ ده هو پادراله چپ پا جانب دی چې هغه په یو جانب د لخکر کیو دې دوهنو د قصه ورته وي اي خوشاليږي پیسلہ و کمساز درمیان کی پیسلہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیہ حدیث پیان کچھ نبی علیہ السلام پرمائے لیدی البیعانی بالخیاری مال میں تفرقا بائی مشتری پی اختیار دی تر سو پر جدا شونائی اوز دی حدیث نمدہ معلوم شو چگو ردیو کی دغز ہے کی بائیلا خیاری مجلس ورکڑے ہو او هشام نه اسان چې کوم بیرګړبږي چې ما او را کومه په طرف تمه پاجم ما پتا سو شان نه نه تاس جدا شوې خو خيارې می نشته خو دې شي چې دا د خپل رايده چې دې حديث تشریح په خپل رايده سو کړل او په خيارې می کې دې یو ډیر عظيم او صحت پیدا کړو نو چې ټوله لخر او د رښتې د مجلس وګرځه دمروغت به مجلس چې کومه نهي چل نیمه نیم اورذ بقیماند او ټول شپي او ساره پوري درامې مجلس پات الله نړی روبرې مجلس وای ابو زرعه دا هغه مشهور امام لريکم چې هغه نوم تاسو دا ابو زراي بن عمرو بن جرير بن جرير د د اوچ کلمه دې سري سره به کونه نه غلبې یار ورک خلک وګوره کرازي ختم کوي خبر به وي درازیه نبیوس مال اختیار را اسیته ویلی سو کی حضرت او سې مچی زمادہ به افخال ابا بیچ ما دا بهرنه او دلی چلو ير سو سره پرمایل لی یپ تر کن اثنان الا ان ترا دین دوک سان دین یو بنان نجدا کی ی مگر پر عظمت یاسر دین خیاری میجست تبیدی البته درسرا دا, دا غبې مضبوطواله سادتي چې ازينا یو انسان دا پهم نكي چې زما مشتری جبرن واقع شي یا زباي جبرن واقع شي دا نصيحت غير غواهي وي نصيحت غير غواهي په خپل خبره یا خو چې د سم صدره شفا کی حکم کول دا مشکل کار ویا <تصح> <تصح> با ای مشتری بي اقتداري ترسو جي د شنوي کوي يو بل 33 يو بيان او پر سهي مبيا کي چ کمه يو له برکته 44 په بيد دوانو کي يو کری پټواله او کلو دروغه وي خدمه دې مش برکت د بيد دوانو قال ابو داوود كذلك رواه سيد ابن ابي اربوه حماله اما همن بقالات تفرقه او يختار ثلاثه مرات دال فازي کوي اچھا قال ابن تهذيب الاقاليد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا قاسم الله مشنا بالسؤال الى النبي صلى الله عليه چې بیا تام شي لازم شي دا نه پسو متقيد کې یو کس خپشي يا مشتري يا باي او باور کې په بل شي چې لکه ما خدا سيزا خرس کله او یا ما ریسته ما پارٹی کی سوچ نه کله او دیشی ته ز ما حاجه ما نشم یا کس و جله ما پارٹی م کی سوچ نه کله او داسی ز ما جسته ده نو اوس پیزه پریشانه ما نشم ساتره تو وای ای قال او امامه ده ختمیدل سره نبی رسول الله وی من قال مسلمن چاچی قالو کړه مسلمان سره قالا دمانه چې غره غلې او د تیری سیو وې وې بالکل ته په خپه نو کبایر غره نه مشتری بہتوي چې پی دا ک مشتری غره پی او کبایر غره نه وي چې ما بیا واله مال پی سی را قالو الله قصرتو نو معبک الپغ دلرا اللہ ورت گناہونه معاف کیږي نه بروجوب کیږي قال ای سلمان رضی اللہ عنہ اچھا باب من باب بیعت یعنی پی بیعت باب دې په بیان دا اچھا کی چغت دو بیو کی په بیو بیا کی بیدی باب کی چی مستنی کم حدیثا ذکر کرده نو دا حدیثا ترمیزی کی دا سینه دی امامی ترمیزی حدیث دیسی نقل کرده نها رسول الله صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتین پیغمبر دا اللہ منا دا دو بیعونا پیو بیا کی او دی حدیث دی حدیث حسن صحیوی لی امامی ترمیزی او بیا دې حدیث امام ترمذی سه دو صورتونه ذکر کړې ممتاز له وقار دی چې په ځان او بیا زه چې کوم حدیث ذکر کړل دی په دې حدیث کې مظاهر اشكال وندګې دي نو په دې باندې پوې کوو امام ترمذی سه یو श्रद्धा پیش کړلې ده بیا پی پیاتین او <سؤال> بای مشتری ته وای کدا جاماز پتابه نفر سوم کته په نقد اخلی 100 رپی او کپنا سی <سؤال> اخلی 100 رپی نو دا ګورې ذبیای وشی په یو عقد سره اوس ک چرتا دجدايه نمخ کی دیو تعین وکي چسړې وې په نقد او اخله ام لکا یو بیعا پاتی شواتی او کاغیوی دین سیاخ لم هم یو بیعا پاتی شواتی ویاران دیو بن جدا شو تقین دیو بیعی اونشو نو نبی علیہ السلام ویجی دا ندی جائز دا دو بیعی پیو بیع کی ندی جائز دینا جا گڑ يو بوئی لسوال او بل وئ کوم دینه شجر را کړه لہذا د بیا ناجایز ناروا ته وجې د جهالتنه فتوهونه لګې کوم بهوش په شیتاسی ته کټاین دی یو شو کو ټیک دا خو کټاین نشه د بیا صدا باطل نه جهالت د ودید تعین بی دیم صورتدا نه امام ترمذی کوم نقل کړل ځې د دا باندې دخ کور خپل خرصومه عبدمر رپې باندې وېره و د خپل غلام په ما باندې را خرصه پدوره ته و د خپل غلام په ما باندې خرصه د خپل کور د بتابه خير په لس دغه خرص کوي غواړي خو ته د خپل غلام ما راکي په یولا کړو نداهم بیعتین بیعتین شاید. انبیعتین کور خرصول <سؤال> او غلام خرصول وغیستر بیعتین شاید. امیام ترمیدیسی ویی چیدات تفاروخ انبیع بغیر سمنی معلوم دے. ولا ایدری کل واحد من هما ہلا موقت علی صبقتوه ایجا تپتہ نشتی جی پسما نی صبقہ واقیش. اپلی ترمیدیس را د دا چې دا کور خرسي په هغه قيمتي او دا خبره شرط کي چې ته مالو په ګرام راکه نو په دې کور په بيسو کې س په سي غولام شو او د 121 لګينا علي چې دا پکې سپیدا دا دا دي چې شرط شو په بیا کې چې دا اقد مقدم اقتزان خلاف به شو دي په ب کې دي څوکه دوه لغوله شهيده مقدمه خلاف دي د ستره خبره پاسیت ګرځي او به خرابه درو نو دیو دي نه دي کې سامان مجهول دي پتاوندل کېږي د کورسه قیمته قیمت اصلي سمره ده دغه سمره prezident مجرا او زمګه بد او سيب چې کمروایت مخ خلکړې نه دیر وایت رسکالدارې چې دغه من باه بیا ته پی بیا ته نه چې دوه بیا وکړې په بیا کې فلحو او کسره د دزفارا اغا انقص پا سمانهنو قردوانونا اوی ریبا یا صد اغا انقص, أنقص وانقلنو صد باید مقصد دان جوڑیی لکه ده اغا امامی ترمیزی چه اول صورت پیشکڑه ده دا, دا, دا, دا جامه پتاب پلس رو بای خرصوم کتی نقلن اخلی او کنا پشل رو بای چی نسیعی ده حدیث موجب بانیمان داشوا ان د لسر کو بیا لازم او کداغه د و نکړه ای بای دغه و نکړه له بیا سود دینه دا چې شرطی پاسیت ولګېدو په بیا کې او شروطي پاسی دغه بیا جوړه کیږي تغیر و نه دا بیا په حکم د ریبا کې رس سره دې دا دا دا دا دا دا او با فاطمه نذیر رشیدار ربوی مامالنده صحیح شرعی ماملا اوس دا خبره چې شوانو دا د اچا مزمن لري شریف امامي او زائی ته منسوب دي چې هغه مزب ته دی چې او کسوین هغه بل آدمیږي او کدا لازم نه شونه بیا دا اا سودی ماماله ګرځي او دا شاتی پاسی بیا کوم نسی نور و جمهور چمسته کو علامه خطابی صاحب د دې حدیث د تصحیح یو صورت ذکر کړی دی چې د ابیسالم دی یو خاص صورت سره تړاو ساتي د ابیسالم دی یو خاص صورت هغه سورته دا چې ابیسالم ورته روان ده چې سمن عاجل مبیعا عاجل سمن عاجل مبیعا عاجله نو درته دا پیش کړی چې وسنې په یو درهم باندې 25 غدانو خرص کړلو درهم واغستو د مشترينا تر یویم میشتي پوری نیټه و بیا چې کلمې آش رالا نو اغه 25 بیا مدانې پیدا کړې نو مشتري ته وایي استات جما پځما کم قفيز ده پځما کم قفيز ده نو داږي په بندي کې بتاله زه دو قفيز کم خو يره ما ته دومه انتظارو سي وي مقام کې دا حديث ته منطبق کی دو بيو یو کې يو بي اولو چ هغه بي سلام او خوسايوا لهو او کسهونه چې درهم چې بدله صدر کوم یو خفي یو بیا ثاني وکړه چې دا یو خفي چې ما په ذمہ نو دا بځ ته دغه پروسه کوي په کو دا دغه تا له صدر کم دو خفي دا زمانه دوه مېشتي نو دا وسو چې تر شو رداو ته پوری دا بحث ایوه پوری دا رستب کیره نو وسو سوت شو نو اوکې دا حدیث سره لګي فکه یې راګه غنگوی رحمه الله چاغه وی پکی هو وی چې پقاحت غنگوی رحمه الله نشامین او چتو نو غدادی بل صورت سره لګول دي جو سړیدا سي بیا کړل لا کوم مثال امام کم پېښ کړل بیا غ مبيعا د مشتري په کور کې حلاکه یغه مبيعا مشتري و خړل او بیا خدي ځکل کنه پلس نقدان او پشل نسیعتا اوس هغه سړی چرایې نو دی بایی خواریده ده خوشت مبیالا را نو دل با دی معاملی ده ختمه ولو د ده معامل ختمشی ده غید پاروا وکارده چی دی بایی لمیسل ورکی کچرتا ما بیاده زواتو الامثال سول ورکی میسل ورکی کچرتا ما بیاده زواتو الامثالنوان او که مثال د زواتول امثال نه زواتو قيمنه نه قیمت ورکي او چون کی قیمت عام تور سره د سمنو نه کمی قیمته چې لا به هیڅ ماشی سود نه خبر عام تور سره قیمت چې د سمنو نه کمی نو دابه یدی اغنا دا ا قیمته او که چرتا دا د بیا د خپل د پارانه مثال ورکي نه قیمه ورکي یا هغه نه مثال دي نه قیمته نو او ریبه بیاغه د زړه به په خپل حل پاتیشوا او تاسو وې چې پاتیشر بیا یې تینه به کم درې بار او تاسو ها د زړه مول د پار یا د هغه شي مثال واختي نه یارې قیمت تولې قیمت عام طور سره ده سمونه کدی سینگی چې نہ میثل اغتزی رضوات الامثالنا نو لقیمت یو دې اغ زړبې سمنا اخلي جېرګان زړبې مرحال شو نو دا <سؤال> یبا د رضت کړې نبی ابو داود دا حدیث سره الله دا هر ځای دش آسان نه جیتو چې منډکا امتحاني ځایه بابن پی نیانیل آینا بیعین ایو قسم دے داغین امان را غل و دا بیعین ستاوی داغین خلق و مختلف تعریفون اکرنڈی اختاسیو تحریف یاد کے یادون کے تعریف شیراعو ما باع بی اقل ما باع قبل النقدس سمانی ال اول تحریف ما باع بی اقل من ما قبل نقضی السمان الاول تاری بیات یو مثال کی اس اجراک کام اگر مثال لیسی جی اسماعیل گاڑی خرس کرده او پیوکس بانده اللس لک روپای دا شپاگو میعشتو پنیتا شپاگ میعشتی جی کلا پوش وی مشتریز پیسی نشتی اسماعیل وردوی د مهارا خرڅکا په 1500 روپۍ او په 1500 روپۍ زماته قرض شو مثالیت شو تاسو دې توي شیرا او ما با اغي ستل چې د خرڅ کړه په کم ممما د اغنا چې د به خرڅ نه تو پلس تک ما کې د نقد کولو سماني اول نه اغزري لا بي نا نو دا صورت نه روا ده نه جائز ده صرف د امامي شافعي سي فني ځواني جائز دي, دي. ايما سراسری ته نه روا وي په نبي اسلام د ديمنه کړله اذا تبايا وتم بالعينه کړي تاسو پر سوال د عيني شروع کړو واخذتم اناب او د غوغانو لکين ولم شروع ورا دیتم زرای او راځي شي په فصل باندې او ترکتوم الجهاد او پریم هو د جهاد صلی الله علیه و الیہ اللهم صلک په تاسو ذلت لا ینجو نبی وبا جهاد تا تر جوی راځینه کو تر سوبر پر دین ته واپس شونه لهونه را دین ته واپس کیدل نه چې یو خود دغه عینه پرې او باللہ <سؤال> چی جیاد شوراقی زکی چې جیاد چیرے ناسا نام والا اسلام دے پردیمان دے اسلام برطریدہ زی و لورہ زی صبح چیدہ پریری نو داغیر چی کما مقابل طرفتن و پاگیسر اللہ عذابور کی غزیلت تک کا توعدہ قل ابو دعوود علی اغبار لجاپر و حضا لبزو